Гальжбіївку, Садки, Букатинку, Бушу, Микільське, Бабчинці, Суботівку і Михайлівку, а також села Могилівського повіту, Шендерівку, Грушки, Людвиківку, Вили Яруйські, Садківці і Коси. Половина трьохтисячного загону отамана Лозана була озброєна рушницями та бомбами, інші – вилами й сокирами. Мали свою кавалерію – 500 вершників, але більшість з них була без сідел та збруї Внаслідок успіху повстанців окупанти почали термінову евакуацію своїх установ з Могилева-Подільського Навіть нейтральні села, що не приєдналися до повстання, стріляли у слід червоним частинам і хоч 11 лютого Силами 35-ї та 70-ї Бригад Красної Армії Селянам було завдано поразки Але відлиги вже віщували весну І разом з природою Прокидався повстанський рух У лютому в Києві Інженер Наконечний Ініціював створення Центрального українського повстанського комітету Цупком Остаточно оформився у березні 1921 року До його складу увійшли співробітник Слубнарусвіти Чепілко, голова, співробітник райспілки Махиня, уповноважений внутрішніх справ, співробітник народної освіти Грудницький, уповноважений військових справ, співробітник Київського Губернського військового комісаріату Комар і співробітник райспілки Андрух. Наконечний став уповноваженим закордонних справ. У повноваженому справах зв'язків з периферією визначено Данчевського. Метою цупкому було організувати всеукраїнську мережу повстанських комітетів, об'єднати довкола них збройні формації, вести активну пропаганду та агітацію. Кінцевою метою була організація всеукраїнського повстання, яке мав оголосити партизансько-повстанський штаб у Тарнові. Активізувалися й чекісти, які вже не один раз встигли відзвітувати начальству про унічтоження бандитізма в Подільській губернії. 20 березня було затверджено план боротьби з повстанським рухом і створено особливі групи, на які покладено обов'язок організувати якнайширшу мережу освідомітілій. Окупанти розділили Подільську губернію на три оперативні райони – згідно з розміщенням дивізій Красної армії – Проскурівський, Вінницький та Ольгопільський. Безпосередньо керували боротьбою проти партизанів у єс -Совіщанні. Членами їх, окрім інших, були начальники дивізій та особоотділенній. Оскільки боротьба з постанством шляхом вжиття військової сили не давала потрібних результатів, Подільська Губерська ЧК вирішила вжити інший засіб ліквідації бандитизму, оголошено у березні 1921 року п'ятим всеукраїнським зіздом Рад амністію. Саме так у звіті Подільського губернського виконкому за 1920-21 роки оцінюється розрекламована амністія, яка нібито мала свідчити про гуманність совєтської влади. Амністія в лапках справді посіяла серед частини повстанців сумніви у доцільності продовження боротьби. Слаподухі, які піддалися на амністію, відразу не знищувалися, і їхня обізнаність використовувалась для боротьби проти колишніх побратимів. Але попри всі зусилля окупантів, повстанський рух на Поділлі ширився і несамовито вибухав. Активно творилися українські підпільні організації, в тому числі в совєтських органах та Красній армії. Щонайменше з початку 1921 року на Поділлі діяла підпільна організація, в якій головну роль відігравали совєтські працівники, а саме голова Вінницького повітового ревкому Іван Петрунь. Гайсинський повітовий військовий комісар Селицький, завідуючий інструкторським підвідділом відділу управління Подільського-Губерцького ревкому, заступник начальника відділу управління Подільського-Губерцького ревкому Шаулко, заступник завідуючого Губвидату Порайко, голова Кам'янецького Совнаргоспу Радченко та інші. В основному це були колишні старшини української армії. Петрунь підтримував зв'язок з українськими підпільниками Гайсена, Шаулко – з підпіллям Жмеренки і Кам'янці. Поручник Чорний працював у Гайсенському військовому постачанні повітового виконкому та військового комісаріату і використовував свою посаду для поповнення повстанських арсеналів,